قرآن مخترم عارض ان کو دمولانا زین اللہ سے دورہ تصفیر قرآن دا چین ساتھ نمبر کیسد جب مسجد امیر مویہ محلہ خطک سالڈر کی پا آگز دوزار آٹ کے شویرے دید ملائی دو پتیہ ساتھ ای اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ شیڈز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان اس دی مین چوک جانگیر اراد صوابی پروپرائیٹر انور شیر توہید موبائل نمبر زیرو فَا ذَ الْفُرْقَانَ غَنِي مانی موفسرین ذکر کیا یو یو معنی درب کی تاسو لرا اللہ فتحا بل معنی یجعلکم فرقان درب کی تاسو لرا اللہ نور اللہ بنور فارق در کی در معنی یجعلکم فرقان درب کی تاسو ته اللہ غلبا یجعلکم فرقان درب کی تاسو تا اللہ نجاد دا دارینو بلا فرقانا درب کی تاسو لر اللہ وصل دا شبہاتونا یا یجعل لکم فرقانا درب کی اللہ تاو سا امتیازشانو یاد شوہرات د مومنانو او لرب کی تاسو نا مسیبتو نستاسو ویغفر لکم بہنبو کی تاسو تا الله د فضل ل دی یم کروبي کلله نه کو فلی او یقلوکهه او ی غري جوکه نهبییر اسلام سره کله نور ملګرم هغه ایمان کې داخل شو ملګری لږ لږ ډیرې د کوفاارو سره یاره شوه په دارو نه دو کې می د پیغمبر خلاب دا سړی د مخ نه در کول غړي او دبا شيبا اوفان ابو ابوجهل تو ما نظر بن حارس ابو البختري بن هشام حكيم بن هزام درجه مشوي مشوره کوي شيطان راغلي خولي کونټه په راکړي او د بوډا غانو خولې جوړ راغلی دا راغلي دي امناستي بابا څه پکې سکه هردا خبر شیم تاسو را دی په بارا کې مشوره کوي ما یې زم پدی کار خیر کې شریک شوم مشوره کولا ابل بختری بی نے حشامویدہ سے کار دی وکور که بند که جل که واچه وی بس دروازی ورپسی بند که یو روشندان کلو پریده وی پده وی لیو بود وڈه ورکوی بس دقل تب تیر ساو خیجی سنگ نور شاعران ملشویدہ چه با دی ملشی بی غام باشو تینا شیطان وی نکنه در قبیلی خلق بیراشی ور با کلو کی رو بی باسی اگو یار بابا خوڑی رشا خبر روکا بیا بل ک هشام بین عمر پکوی د دې نه یو باسه وېشلې بوډا پجळा شو زمالا کې ته براشل ته برا خلک بي دي نه کې ثوابيان بغیر ته خلک یې ربابا خدا امر شاوې او کتاسودي پري د وژن نشي زانو لیک کتاسودي وژن نه نه او شيطانو دی کتاسودي پري د ريبل خيو باسه تاسو له هود چالاکي پصاحت بلاغت د ارت معلوم دي بلا خلک بدل تیار کې خلاب کې خا پدي کې بجهل را پاسې ده ابو جهل <سؤال> دا چې کار دې مو سونه کبلی چې مونږ یو کنا ټول ټول به یو تروالو وری به گزارو ګدی بر چاچا نه بدلالي چاچا سره بجنګی کېساس بغواڑی پیسې به ورکو بابا یې شابه سي بچي خبر رسیدو ښه شیطان ډیر سا خوشاله شو شداز خدامه لګیم نور هغه خلک خلراي پيش کا شداز ابو جهل واسي مړي را خل خبره پيش کا دړي پریبا نه پیسې راو شو پیغمبر علیه خلاف دا میټینګ شوه چله هراشی نبی رسلام دې له اخر تکلیف سو نبی رسلام ته نجی دادوخته او اقتدارې غخته سماله غخته اخر څه متالب کولا او صرف دا خبره کولا چې تاسو لا اله الا الله کامیاب بشه دا میټینګ وشو نبی رسلام باندې وحي نازله شو چې شابه دي چې حجرت کوا ستا دا میټینګ ست خلاف میټینګ شوي دي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایثار کو چتو دے باین تش پاو کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سره نو ہجرت کئ بیا غار ثور کی صورت ته رکی او دارنګه نبی علیہ السلام ته لوی او موټی شګر آواز ته پر خلک یورونسته دی خلکو کئ نبی علیہ السلام اوه ته ډیر نبی علیہ السلام مونږی دی دو دی بار اور ادرا اوریدو دا پیغمبر با روزی دی او مون قتل اج دیوګه حضرت په ملګری د یو ماله پته نشته ا حال ذکر کای او اذ يمکورو بک اللذین کفروا چې کلا جرګ کوله استه خلافه که سانو چې کفر کړي هوا لې یثبتو کا او یقتلوا کا لې یثبتو کا چې قید کیته لرا لې یثبتو کا چې اوتډیته لرا او یقتلو کا یا او وجنی تالرا یا او باسی تالرا ارا پیغمبر خلاف میٹنگو دا یقتلو کے میس کسی کراڑا چرا دی اتفاق په قتل په وجلو د پیغمبر شویو و یمکرونا و یمکرو اللہ و یمکرونا دی چل کا استا خلاف و یمکرو لا تدبیر کا استا دنجات او الله غور دی تدبیر کا انکو نا وَإِذَا تُتْلَى آياتونا, پَدِي دبا کی و اِذَا اَتْلَى لَكُمْ اَايَاتُنَا چ کلال است کیږي پدې زم غا ااتنا دې نظر به نه حارس د قرآن مقابله کې نوري کیسه کټاره وړي ښا ترستم او د نورو کیسې به دروغ بکواسيات بیرول خلکو تويوي ګره پیغمبر هم کیسه کوي او دیاں اندازې سمو دیاں داسې راشه زم ددا دا, دا, دا کوم قرآن مقابله دی طریقې سره ګولا و اِذَا اَتْلَى لَكُمْ اَايَاتُنَا چ کلالو تیجی پیده مونږه آیاتونه دی قدس میاںه مونږه اوري دی دی لون شاو کخ خوځه مونږه لو کلا مصلحا ذ مونږه بووي دی پشان نه یدا مگر کی سيد رنبنو ويستالو کلا چيدي وي اللهم اي الله دوه صد غائنات باندې ولاړو اللهم اي الله ان كان هذا هو الحق من عندك کدا پیغمبر حج استاره طرفنا نفا ام تر <مترحالي> علینا حجارة من السماء رو ورے پا مونگ بانده کانی دا برنا دانوی که دا پیغمبر حقی نو یا لم مونگ د منلو د دا اتبا تو فکر دانوی که اللہ کرا پیغمبر حقی مونگ بانده کانی رو ورے خوری منوی نو اویتنا بے عذاب نلیم یا رات لو که مونگ تا پا عذاب درناک سرا الله فرمائی چه وما کان اللہو ندی اللہ چه عذاب ورکولو دیتا اے پیغمبر اته پکې موجوده اگر پیغمبر چې موجوده الله عذاب نه ور کوي و ما کان پیغمبر صلی الله علیه وسلم برکات وی و ما کان الله معذبهم او نه دی الله چې سزا ور دوی د وی لرا و هم استغفرونه او دی بخنه غواړي استغفار کوي و ما لهم سوزر د دې چې سزا نور ور کوي صلی الله الان کې دی حلق باندې د حرام نه وما كانوا اولياء او دي نه دي اختيار مند مسجد يا دي نه دي متوليان يا دی نه دي دوستان د الله ان اولياء الا المتقون نه دوستان د الله مگر فاريزگاران ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اکثر د دي نه پوئږي نه وما كانت صلاتهم نه دي مزدديده بيت الله کې مگر شپیلی او لاسو نوالا مشرکیو نو با شپیلی ام کو شپیلی بیوال دید بیبادتوی یا حضرت شیخ معنا کئیو سنگ چین شپیلی او لاسو نوال بیکارا فیده نشتا د مشرکان و منزونم بیکارا فزو قلع عذابا بسوسا کی بما بی ما کنتم تکفرون فسوف دا اتاسو کفر ان اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا آگا سانچ کفر کڑے خرش کئی خپل مالونا کافرانم خپل مال خرش کئی لیا سدو ان سبیل الله چه خلک بن کی دلار دالانا وسا ینفقونا زرزا چه دی خرج کئی مال دا با دی دی بانشی ارمان او دی با غالب دی با مغلوب شی واللزین کفرو آگ اسان چه کفر کڑے جہنم کی با راج مکڑی شی لیا مید اللہ الخبیث منت قیبو دې د فارا چې جدا کې الله پلیت دفاق نه او ګرځي هغه پلیت باز الله را په بازو پایر کو ماو جميعا نو دندلې کی ټول لرا نو ګرځي به جهنم کې دادی توانيان كل الذين کفرو دعوت د توبه ها کفر کړي دي نو کدي بخنه او غښتا لا بوله مافیو کی قل و اي نبي السلام آکه سانو تا چه کفر کلی ده، این انتهو کدی منشو، ده کفر و شرکنا. یو کفر لهم بخن بوشی دی تا دا غصی دی کړي دي و این یعودو کدی را گردی، نو تیرشوی دی تریکی درمبانو. تریکی درمبانو ناسه مراد دی دانبیال دا مسلام سر امدادونا، یادا نمنون کو حراکتو، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه قتال کوي دي سره تر دي پوری چې پاتینی شي فتنه چې فتنه پاتینی شي شرک پاتینی شي کافرانو طاقت پاتینی شي او شي دین دफारد الله فاين انتو کدي من شو الله په اسو چې دی کړي دنګه سات واين تو له کدي لوګردانیو ان الله مولاكم الله س... الله تاس معاون دی سو هم معاون سو امدادی واعلموا ان ما غنمتم من شيء واعلموا پویشه پدې کې اوس د مال غنیمت تذکره کړیا مال غنیمت به امیر د جهاد بینځي سی کی دا حکم د الله او رسول لې هغه سلور یې به غانمینو کې تقسیم کړي اغا پنځم ایسا حق د بیت المال دی داغي مصرفونه دلته ذکر کړی دی واعلمو پویشې انما غنیمتوم اغا چې حاصل کې تاسو سغنیمت نفانا لله کو مصو الله درا پنځما پیغمبر لرا ولیزل قربا د پیغمبر پهلوان لرا یتیمانانو مسکینانو مسافر لرا این کُنتم آمَنتم باللّٰه ک تاسو ایمان اورئ فال لا واندي و ما انزلوا آج مناذل کڑی پخپل بندا اور دفرقان یوم الفرقان اور د بدر د رس د فیصله پکمرز چې مخه مخشید و الله پارس قدرت والا دی اذ انتم بالعدوۃ الدنیا پدی آیات کیدا جنگ بدر د محاض نقشه کینچ کای اذ انتم بالعدوۃ الدنیا قال جتاس وے پغارن از دے مدینی تن از دے او عوداب مشرکان بالعدوت القس قسوا پغارال لری مدینی نلری ور عقب اسفل منکم او قافلہ دا سوداگرو دا ابو سفیان دخت د سمندر کنارے تا ولو تواتم کتا سوادہ شی وتی جنگ بیا ولا کوفار د غټ غټ لیډران نواله شوی نزدکا ولو طاعت ولو طاعتم ک تاسو ادا کړي وی اختلاف بمو کړي پواخ الله امرن كان مفعولا لیکن الله جمع ک تاسو بغیر دوا دین ل يقضي الله امرن کان مفعولا دې د پاره چې پوره کی اغه خپل پیښله چې مکرر شوی دا ليهلك من هلك عن بینا وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَا اره پال چې حلاک شي تاسو کې حلاک شو پس د دلیلنا او ژوندې پات شي آغاسو کې ژوندې پات شو پس د دلیلنا او الله خامخاور دن کې پوازات دی ای وې که فی منامیک قلیلا حاصل د دې آیتونو دا دی نبی مبارک صلی الله علیه و سلم خوب ولیدو په خوب کې وته الله پاک دا کفار ډیر کم ښکارا صحاب کرام ته بیان کو صاحب کرام نورم داډا دا شو بیاج کل جہاد کی کفار مومنان یو بل تمخ مخ شو ندیک کفار او دا مومن مومنان او کفار دا ډیر ښکار شو او کفار او تا مومنان دلته کی دا ذکر کیاو بای زینو کې ډیر ښکار شي بای زینو کې کم ښکار شي ارزه کې جدا جدا واجب دي بای زینو کې ابتدا او پای کې انتها ده اذ یوریکوم لو فی منامک قلیلہ چکلا اوهو الله دوی تا تا په خوبستا کې لګاو ولو اراکوم کثیرہ کخودلې دوی تا تا ډیر او له فشیلته کمزوری شوي بهي تاسو ان ل کې د مطلب د حقیقت کې دا سپک دی بلکلو وله تنا زوتم اطلا بکړیو تاسو پلامرې پهجن کولو کې وله ک الله صللم لیکن الله بچکې د کمزو تییانه الله پوې پرو لسینو جووری کومووم عدلته قیتم في ون کومقلليله چکلو خودن تاسو الله دی کله چې مخا موښې تاسو کې لګو مؤمنانو تم الله په دښ کارو چې دا خو ډیر لګ دی دی په مور روان شو ويقللکم فی اعینهم او تاسو له خکار کې دای پسترغو کې نکو فارو پسترو کې مومنان کم خاره شو کوفار ومدا خو مله یو ټنګ خلک دي ګورې دې زې کوله راتله یې میدان د الله پاګرا واستو کال اپا کو د تا کا مومنان ډیر ښه کار خو بس تختی دي لیبو الله یو له دې میدان ته راشيغا ای یغذی الله امرن کا نمافولہ دې را پاره چې پوه کې الله فیصله چې د موکر ارشه او الله تا واپس کیږي ټول کارونه یا ایه اللذین امنو بل قید د جهادو چې تم میدان ته شوي ګوریا تا تا جنکې د کاابې هدایت دپاره ړومبیې هتیار ځکهسکار او صبات کلک ولی د کلک به وړړی یا هل دی نه آمو مومننانو ا دا لقیتون چې کله مخه مې ډلو د کو فو سره ف بوتو کله کې داانونه اوکرروله كثيره ډیر ډیرو چې کامیاب شو؟ و میدان جہاد کی د کامیاب ہتیار ذکر کر لمبے ہتیار اصحاب او ذی مصری ذکر استکار وا فی اللہ ورسولہ تا بی داری کوی دا لا در رسول دا اللہ ولا تنازع اختلاف مکوے فتبشلو کمزوری بشے وتذهب ری حکم ختم بششتا دبدبہ کے اختلافات مو کو یو یہ یو وا صبرو صبر کوی دے دا دا دا ایک نہ اللہ صبر نہ کو سر دی ولا تکونو تاسو مکیږي په شاندا کسانو چې وتليو د خپل کورونه بقرن فلو یکه وری ا الناس د پارا د خدن خلکو و يسدون عن الله او خلکی بندو للار الله نا او الله پسو جه یک محیت راګرون کی دی و اي زين له مشيت په بدر کې مشرکان له ترغيب ورکو زمغړنۍ قبيلته او سره زستا سره غريم غري روز تو نشي راځي په مسلمانانو دا خو یو ټنګ خلګ دی خپل له كاريم ځان سره روان کړو او دا شيطان په دغرب باندې د سوراکا بې نه مالک مدلجي داغه په شکل کېو خارز بن هشام سره څونجه ورکړوي میدان تر روانو لهګرم سره چې میدان ترالو چې وېګر دای د پرېشتو د ا پوجره ا چا بو کو و سره دی پټکی والی دی چې شیطان دی تو کا نو بس شیطان دغه را کونج در اخلاص کو را واپ شو هغه په منډه والی کې ودرېګا اواز یار چرتا چرتا تو چپ کا چپکا شیطان دلو ته ته وکا طرف ته اشاره وای زینا له مو شیطان او اعمالهم چې کله خې تقديله شیطان نا کار اعمال د شیطان اور ګور ترغیب ورکاوہ بالکل را میدان تشه زمو ملګریما ته ما فون ملګوی و سره ملګری دی وقالا لا غالب لکم وشيطان پتہ سور سو غالب نشتا خلکو نا انی جارلکم زستاسو اندا دیما فلم ما ترا الفیتان چیکله اولی د دو دې دوالو ډالو یو بل لره نا که کې به شیطان ورې په قلوبون د باندې اغه نه شو او بَرِيُّ برو من کوم مَا اِنِّي بزارې ما اننی ارازوي نهما ا چې تاسو نو اني اخافله زیریګم د الله نه الله س ذااب والله دییقولول مناف قونه چې کله ویل منافقانو اوکسان چې پړو کې مرض دی دی نوم دو کورکړېدي لرادي دیند دي اومهه جا جزان اس پر رفع الا لا ضرر و یک متن و لا ذات دین ولو ترى اذ يتولى الذين كفروا الملائكه يضربونا وجواهم و ادبارهم كوني تو ال دن کیا چکل ساخلی د کفار الملائکه چکر د کفار الملائک ساخلی يضربونا وخيف ومخونوا فشارگانو ادبار پکوناتو مخون باندې وذوقوا عذاب الحريق وزكي عذاب سوزونک زاریکہ بما قدمت ایدی کوم دا سبب کو دا یی چې مخخلی غلیله سنوستاسو او الا ندھی ظلم کوونکې په پروبندی گانو قد عبی آل فرعون حالذی پشان پرو یانو دے او آ کسان چې مخیود کو پر کڑو د الله اونی ولدی لر اللہ فسبب د گناہونو ددي او اللہ طاقت والا و سعاد زعب والا دی ذالکا بے ان اللہ دا په دی وجہ ندی اللہ بدل انکی یونی امت لرا جکلی پا یو تر تردی چې دا خلق بدل کی آغا عقیدہ چی پڑھونو کی دا دا دی پا خپل عقیدے بدل کا پی تا دی بدل کا دین بدل کا الله پی حالات بدل کی بیا اللہ اویدن کی پویزات ها لذی پشاند فرعونیانو دیم واللزینا من قبل اواکسان چمکیو د دینا کذبو بی آیات ربیم در اوچن گنلیو آیتونا دفل رب فا حلکنام بس من حلک دوی را فسوف د گناہونو د دی و غرقنا آل فرعونو غرقلی مو فرعونیان دا ٹول سالیمان ان شرد دواب اند الله۔ بدترین ده زه نه سره نه فنیز ده الله کافراند چې ایمان نه وروړي الزینا دها کا سان دی اه حتمه نو جتا لو اسکل دې د وسره ثم ينقذون احدهم فی كل مره بیا ماتې خپل وادا او دی ځان نباج کی دیز ار نباج کی دا ول رما دا کفار وادم اته نو ا پیغمبر علی السلام اے مومنانو فاین فئما فا تسقفنهم فالحربی کتا سو لاندی ک په جنگ کې د کافرانو مسو کې پشر رید بهم من خلفهم پشردان او يروا په سبب د دې سرا من اغسو کې رسل رسل د دین دی څه مطلب دی دا چې او يروا چې رستو او اولاد ته وصیت کی مسلمان سر چیرمه کوي دا یې سزا ولور کې لعلهم يذكرون اذا فاراج دین سیت حاصل کی و اما تخافنا کہ یریگی تے یقوم د لوز د ماتولنا نفم بز الیم خبر ور کد لوز ختمولو اعلی ثوانو شی برابر چہ وعدہ نشتا ان لا یحب الخائنین اللہ محبت نہ خیانت کرو سرا ولا یثبن الذین کفروا گمان نہ کئی سبقو چی بج بشی انہم لا یعجزون یکی نن دینشکم زور کولی اللہ لرا وآعیدو لهم استطواتم تیاری کولی کفار کو و خلاف چی سون استاسو اس کی گیر طاقتنا د فار و خلاف اغا تیاریو کی قوت استعمال کے ازباب استعمال کے او نبی علیہ السلام صحابی کرامو لکو فار و خلاف در جہاد تیاری کولو دلېره لپاره از بابي مهيا کول نبي عليه الصلاه والسلام په مدینه کې دا نه گیر چا پیر خندقونه نستی وو د مکیه قریش مقابله کړې وو او دا خندقونه کانستل د کیسره د ایرانیانو طریقو پسند پانج هجری کې چې کله تمام قبایل عرب اغي یوشو مدینه باندې حمله کوله سن پانج هجری کې په دغه وخت کې نبی عليه السلام د سلمان الفارسي مشوره ورکړه او دا طریقه اختیار که دا مخی عربو که نوخا دا را جهادیو طریقه وا دا مدینی پا اطرابو که خندکونه او که نستو دا مشرکینو دا مقابلی دا او دا خندکونه دا طریقه را که سراو دا مجوسو وا نبیر سلام دا اختیار که دا رنگی نبیر سلام صحابه کرامو استعمال کلیو د دبابا دبابا دا, دا دیتا دا منخلق و تا تینکوییو دا یو آلوه دا باغه وخت د لریګیو د چمړې نه تیارې ده او دا بدون لویه وا چې پدې کې بسو کسان کې ناشتی شو او د دشمنانو کې لیت دیوار ته بنېځي او دروله او دا اغه زینبا دا کې شي به یشت او کېلې به پتا کولی سنجيب نیسیر کې ذکر کوي مجمل بهار عالم ذکر کړی دی عمر رضی الله ویه کې پتس ناو نبیل قال نتخذ دبابات يدخل فيها الرجال حضرت عمر دی یو لشکره لګلو الیک تاسو بلده څنګه مقابله کوي اغي اور تووی جنب دبابات تیار کو او زمون الکان بپای کی ناس تو کی نقب ب پکې لګی د دشمنانو کېلې اغم چکنې مسخر کړی د دبابانن څخه باغیت تینکویو همخ کی دام الات حرب د چمړې نه د لرګینې ب جوړې ده پدې زمانه کې د فولادونو د جوړېږي دارنګ منجنيق منجنيګ دابا د کانو ورذول یو الوه پدې سره به ਸੰساری کولا دن سبا د ماشين ګن وایو نو نورم روتې دي نو دارنګ داسهابه کرامو استعمال کړي دي او جهاد د لپاره تیاری وا عبد لهم ما تستطيعتم فنونې جنگ د کول د جهاد تربيت حاصلول دارنګه دا jihad د اصلي هی جوړول غفاره کارخانه قائمول کا چې چسنگ څنګه کارخ... چې څنګه ات... اتیار کفار استعمالي اغشانته ہتھیار ځکه مخ کی توروا غشي وو نن دا ورده اټم دی د ټینک دی لړا کا تیاری ا مشين او نو ادرین کاله کو ټکنالوژی انټرنیټ پدی طریقې سره ځان jihad تیار کا واعدو لهم استطاعتهم من قوه تمام د جنگنا ازباب د جنگ تیار کا وصله تیار کا ګور هغه اسرایل خپل مشومان جن کوله تربيت ور کوي انن زمون خار کو ته چلن ور دي شاه اسماعیل شهید رحمت الله دې مل تراغري الواليم عالمم اتيام لانبو وواله په یولاس بیرامبو والا یولاس کی کتابو په یولاس بیرامبو والا دا رنگه سینته به دا angle شای اسماعیل شهید رحمت الله ای اوردی اسلام بو اودہ مناظرین لپاره یو مولا راغی مناظرہ او سره کولا وته اغا ملمچہ راغی د اسلام بولیک شای اسماعیل شای اسماعیل کمزې کې علاقې تاسو سره سکار دی اغا وتوی راغلې مغ سره مناظرہ کوما اغه ویخه اگر زه تاسو ته پوښتنه وکړلې غلې کو وی مړه پکلاراکنه سره دی لږ بی سره بیا مناظرہ کوا وخه عالمو مو مفسرمو محدثمو مصنفم د تقویۃ الایمان شای اسماعیل شهید بهترین کتاب په توحید په باب کلی کې له تقویۃ او شای اسماعیل شهید رحمت الله له دا هغه انسانو د سیکانو خلاف کیشته تیاری کړي وي د شپې به لنګ والو او کیشته ورا واستي شای اسماعیل شهید رحمه په غنو کې منډه والي پسګو کې منډه والي یو پیرا سو انگریزان شای را غلیو شای اسماعیل شهید را مطلعه پسی پشکو کی چه وی کتا آگا انگریزان پغشو کی را پڑیو تو آگی پایی کی نشت لی شای اسماعیل شهید را مطلعه سغن جانبغی پایی کی من دیوال ایک سرسائی دیکو انگریزان توی سکی وی تاو دا, دا پار زان تیارو کنو نو زان تیار کا جہاد دا پارا اگو محمد بن قاسم را مطلعه سنگ دا جہاد تیاری کلیو دارنگي تي په سلطان شهيد رحمت الله عليه jihad ته تیاریو کا واعدو لهم ستعطوم تیاريو کې کفارو دفارا مستعطوم چې څو نموسيد سامان د جنگ نه د کفارو خلاف پوچ پولیس د تربیتو کا د مجاهدين تريننګ دا نه چې مسلمان ته مسلمان ورانه چا مسلسل تريننګ کا وا. واعدو لہم تتواتم تیار یو کې د کفار خلاف چې سونه مو وسیره طاقتنا او دا سونونا ترہیبون به عدو الله او ادوا کوم ترہیبون به يروی پتی سرا دشمنان الله او دشمن استاسو او نور کسان دی الهو د دینه تاسو یې پیجنې الله یې پیجنیم و ما تنفقو من شین پی سبیل الله آګه دې تاسو غږکه یې مال پلاردا الله کې پورا پورا بدر کی شي بدل تاسو تا وان لا تزلمون تاسو باندې په ظلم نشي کې دي و ان جنه له سلم مایل شو روغی تا نو تم مایل شو روغی تا او دې صبرو غنکه کې کافر مایل شو ته امنیتونه نه کې ته کافرانو ته دې مودا کړه او مجا کړه کافر ته یې میدان ته شاو و تو الله باندی وین جنو رولی سلمی که مونگ مسلمانانو نن قرآن زدکو مونگ با کفارو تسر نخکا تکو بیا قرآنو وی نیغی خبری و سرکوا آنکه کافر مستاج شوی روغا که و روغا و سرکا تب او تنوی ایر جی روغا و که و مونگا ماب کهو دا چل دی واغا چل دی الله توکل علاللہ دانس بارفا اللہ الله اللہ وری دون کی پویزات دی وإن يريدوا أن يهدؤوك أي پیغمبرا کہ دی ارادہ کوي تاسو را د دوکی نو فإن حسبک الله تا د لپاره الله کافی دی هو الذی الله أغذات أيدک استات ایدی وک په خپل امداد په مؤمنان وسرا وألف بين قلوبکم او محبت را واستو پمن دړونو د دی کې نبی رسول الله تعالی فرمایي لو انفقتا ما في الارض جميعا كتا خرج کړې وي اغه دي پزماکه کې دي توله تا بر دی پړونی کې محبت نه وې راوستي سطرابطه پکې اشاره شو پیغمبر اختیار کې دا نو چې د دی پړونی کې الفت راوستي دا خو الله راوستو الفت محبت الله را ولي الله لا توجه کوا ولكن الله الف بينهم لیکن الله الفترا استود دی پامینس کې الله ذو روع و ذات دیم. دی یا ایو النبیو حسبک الله اے نبی دے سلام تعالی الله کافی دی و من تباعک او اغا چاتا جتابداری کل استاد مومنانو نا اگی تا الله کافری یا ایو النبیو اے نبی دے سلام حرز المؤمنین علی القتال رو پارو مومنان پد پار د پتالو تیزی ورک مومنانو تا زکر سورة تینفال د دیا عنوان دی اصول دا جہاد نن د جہاد حلاب پا یو عالمی میڈیا بانے دا جہاد حلاب پراپیگنڈ کی گی مجاہد بدنامی جہاد بدنامی مسلمان بدنامی حالانکہ دا جہاد حکم ہو اللہ ورکی نن دیر مسلمانانم شتا د جهاد نم پہ بد لگی د مجاہد نوم پہ بد لگی یا ایوہ النبیو اے نبی ری تیزی ورکم مومنان ته پقیتاله ان یکم منکم 20 صابرون یغلبو 200 ان یکم کویتا سونا شل کسان صبر کوم کی دی بغالبی کی په 200 شل په 200 غالیبی او کویتا سونا زر تر سلطانا غالیبی کی په 200 د کافرانو زګدا کافر داس یو قوم نه نو او حکم دا اول کې حکم داو چې شلتنہ د سو مقابله کې یو تن به په مقابله ده شلو کې یاده لاسو کې بیا الله پاک حکم راولې ګل چې خیر دی د یو یو د 2 مقابله کوي الانہ قفف اللعونکم او صلی الله سانتیار او استفتاسو او علما الله له پتا دا پتاسو کې کمزوري خلک شتا په کوم من کوم میتون کوي تاسوونه سلته نه صبر کوون کې غالیبیږې په دوسا کوی په تاسو کې دا خولهوي که تاسو کې زر ته نه یا په دو به غالیبیږي والله ما سوابری نه لاه صبرناکو سره دی ماکانه لبیین یفونه له هو اصره ح یې نهفیل ارده نهدي مناسب پې غمبر ل را چې تردی چې ډیری وینې توکي په دمکه کې پبا بدر کې او آیات نه دا قیديان شویو دارنګي ندی بارکه نبی رحم سلام ملګرو سره مشوره کوله نو ګورو دا مشورې کم برکت دی مشورې کوله سوق دی سره باز وی ارا لا رسوله قتلیکا باز وی پیدیت نواره سامان به پي واخلو او چون کې لا هدیه بارکه زهدايات او و هي ونه نو نبی علیہ السلام پیسل داو کا پی سلام داوکا چې پیډیا متوالو پدیو سامان واخلو الله پاک دارای خوف نشو الله وਹੀ راولېګلا تدې مشورې برکت دا او چې الله وਹੀ راولېګلا نو مشوره دون یو اهم کار دی ما کان علی نبی ان یکونا لهو اسرا بی ادایات نازل شو ندی یو وخت یو زور شتا نو کو پروارہ تخپل زور ښکارا کې ندی مناسب په غمبر لره چې وېدل راقې ديانو سردی چې ډېری ویني توي شي پدما کې اسخان په ارضه ویني تو یو لو توري دونا علد الدنيا تاسو غړې سامان د دنیا او الله غړې اخرت الله زور اورد حکمتون وال ذات لولا کتاب من الله تا. ک نو حکم د الله چې پیسه له شیوره مخکینه کړه الله پیسه مخکینه نو راغلی نو مستکم سکم خامخا رسیدلی به تاسو ته پاته کیږي تاسو واغست عذاب لوی او چون کې الله حکم را لګیږي نور دې بار کی فکلو د تا تاسو یو دینه کوم پیډیا واغستا دا تاسو د پاره د دې ورځ جائز دی فَكُلُوا نُخْرِمَ مِمَّا دَعَغَسْنَا ڇتا سو حاصل ک حلال وفاک وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرَىٰ ذَٰلِكَ اللَّهُ الله بهون کی رحم کون کی ذات دی یا ایہ نبیو اے نبی علیہ السلام چې کله پی دی هغهستا پدی کی دیانو کی نبی علیہ تر عباس مرغلو چې کړه پی دی وخر راغي نبی علیہ الصلات ته دوئ چما سره هغه خوششته دي نه پدې به څنګه ورکمه اباسی ما سره خوششته دینا نه تری وی نبی رسول الله ورته چې کړه لا کور را وتی تا ام الفضل تا کې مې پیسي ورکړه کې حدوده پاړه اې سره بس کی هغه دا وخت کله و خپل صدا پیغمبرشتونه پیغمبر زما د کور څخه پته ورګرا خدا پیغمبر ته الله پاک د وې په ذری ترخ که کړه دا نه پیغمبر پغه و پوي یا ایوہن نبیو اے نبیر سلام قل او آیا لی من آغا چاہتا چی پلا سنو اس تاسو کی دیدہ قید یانونا این یعلم اللہو که ظاہر که اللہ تاسو پڑنو کی ایمانو که تاسو ایمانو اڑو اللہ با دیفیدین غور در کی یو تیکم خیران دربه کی تاسو لغورا دعا تنا او خیزا منکم چی غستی شوی تاسو نو بخنبو کی تاسو تا او اللہ بهون کې رحم کوم کې ذات وਹੀਂ یریدو خیانه تک کدی اراده کی تاسره د خیانت مخه پکیه دی الله سره مخ کی خیانت کړي فہم کنا مینوم الله ته نه بد الله پویا حکمتونو ال ذات ان الذين امنوا عاکسان چی مان روڑا وا هاجروا هجرت پلا ګولو د مالونو پکړولو د ځانونو پلاړه د الله کې دا هم مهاجرینو والذینا آوا او آکسانچ آو آو آو آو آو زی ورک انصار وناصرو امداد وک دا کسان بازي دوستان د بازو دي مهاجرین او انصار سخته ګوري نمونه دی ښا صحابه کرامو بازو هجرت که کورونه پری خو د مکه پری خو کورونه علاقے پریخو دا دا الله د دین د خاطره التا انصار سنگ ملګرتیا وکړه کورونه اول اورکو زيونې اول اورکو مثال قائم کا والذین آمنوا آکهسان چی مانې راوړو هجرت یو نکو نشتا تاس را د دوستانی د دینه هستو دوستي به سره نه کوي ترسو چی حجرت نه کړی ها وین انصارو کوم فی دینه کې همددا دی او وختو تاسو نه په تاسو کې بیا امداد لازم دی او دا قوم مقابله کې به امداد نه کوي چې تاسو دا کې وعده ده واللہ بما تعملون بصیر او الله تاسو چې تاسو کوي دونکو ذات ده والذین کفروا آکسان چې کوفر کړي باز دینه دوستان د بازو دي الا تفعلوه که تاسو نه کې امداد شبا پت نپاز مکه کې او فساد لوي والذين امنوا عكسان چی مانې راول له وهاجرو هجرت يو کو وجاهدو جهاد يو کو ولارد الله کې والذين آوا عكسان چی زير ور کو امداد يو کستان چې معې راړو په د دینا حجرتوکو جهادوکو تا کو, کو سره په اوله کمین کوم د ستاسو ملګری دي او اررحامې بعض هم اوله بعضه او یو نسبله خپلوان بعضې د دینا حقدار دي دی د میرارض د بعضو حکم دا الله کې او الله پار سپ دی صورتې انفاله په صورت, انفال صورت کې الله و تعالی د مجاهیننو پ او سب ذکر کولو فوائد جهاد ذکرکول کول پین زلسا فوائد جهاد ذکر کول شلو پدې کې اهم مسائل اقدامی جهاد د غنیمت مسائل انفالنا تعلق او مناسبت د مخ کی صورت سره په غنو جوه باندې په مخ کی صورت کې مسله د قتال ذکر کا سورہ توبه کې دا حلق بیان کړي چې دا غي سرا قتال کوي مخ کی صورت کې مسله د قتال ذکر کا نو سوره توبه کې دا خلق کو بیان کوي چې دا وی سرا قيطان کولی شي قیامت کې صورت کې ترغيب ذکر کو دبر د جهاد دا او صفات د مومنانو نو پدی سورات کې دا کفارونه اعلان د برائت ذکر کوي قیامت کې سورات کې د او اوصاف بیان شو نوورۃ توبہ کې د منافقانو او د مومنانو او صاحب ذکر کړي یا مخ کی سورۃ کې بیان د جهاد وکاو نو صورت سورۃ کې کیفیت د جهاد بیان نه یامخ کی سورۃ کې ذکر وکړو د مشرک منزنا قبلی ګنا نو سورۃ توبہ کې ذکر کیا کمو شرکان د بیت الله تعمیر نو دیم قابلی قبول ندی یا مخ کی صورت کې د جهاد بیان وشاو نصور سورہ توبه کې علل د جهاد بیانیږي یا مخ کی صورت کې قوانین د جهاد بیان شو اوس په دې سورات کې اعلان د جهاد کیږي مخ کی صورت کې نبی علیہ السلام او دا غمل گرو ته خطاب ذکر شو نو سورہ توبه نبی علیہ السلام ته خاص خطاب ذکر کای یا مخ کی صورت کې ذکر وشا چې صحابه کرام اغم په غیب وباندی پوه نه دي نو سورہ توبه کې ذکر کای چې نبی محترم صلی الله علیه و سلم هم په غیب وباندی پوه نه دي دا صورت صورت توبا دا ممتاز دی د منافقانو په زیاتو او صافبان دی په صورت توبه کې د منافطو د شپتو نه زیاتې نخی زییک شوي دي دا رنګې پدی صورت ابتدا کې بسمله نه د لیکلی شوي دا صورت په دی کې تسکه د یو مل خوونین شوي ده پدی صورت کې تذکرات ادولہ سومیاشتوم شوی دا پدی صورت کې بیان دا بوبکر بکر صدیق د صحابیتم شوی دا رنگي پدی صورت کې د غار سور تذکرام شوی دا پدی صورت کې رزقات د صدقات او مصارف بیان شوی حدیث صورت کې د ائلم د حاصل د هغه د مرګرو تذکرام شوې دا د ارنګي د صورت کې د ناکارو مليانو د ناکارو پیرانو تذکرام کړی دا, دا, دا حاصله دا صورت داواده دا صورت القتال فی سبیل الله په دې صورت کې څلور قسم خلک هغه بیان اول قسم د مشرکانو دویم قسم اهل کتاب دریم قسم منافقانو او څلورم قسم د ایمانوالو هغه د صورت کې بيانيږي داود ادي صورت القتال في سبيل الله ایت نمبر 5 وګورئ په دې ایتونو کې داود صورت ذکر شوی فاذا سلخل الاشهر الحرم فطلوا المشركين حيث وجتمهم واخذوهم واخرجوهم واعدو لهم كل مرصد چې کله تیر شي میاشتې د قاتلوا المشركين ان قتل كه مشرکان اوج نه مشرکان کوم رچومه دارانګي ایت نمبر 14 وګوره قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم جنگو کې د مشرکان او يعذبهم الله العذاب سزا ورقديل استاسوا فلا سنوا ایت نمبر 29 غورئي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر قاتل الذين كتالوك جهادكا كسان سرا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر چیمان روڈی فالاؤ فرزداخیرتا آیت نمبر چتیس اگورے وقاتل المشرکین کافا وقاتل المشرکین کافا قتالو کے دمشرکانو ٹولو سرا آیت نمبر تریتر اگورے یا ایوہ النبیو جاہ دل کفارا منافقی نه وغلوظلهم یا وه نهبي او اسلام جا دلکو فه جهات کوکو فارو سره او منافقانو سره وغلو ظالم سختی کوه په دویبان دی نو داوره صورت قتال پ الله په صورتې بایان د فره کبا او سلوو ډلو بایان کوي یو ډلا د مشرکانو ذکر کای او مشرکان په سويڅو کې تقسیمای یو هغه مشرکان چې هغه تاسو سره جنگ کای یو قسم هغه مشرکان دي چې هغه تاسو سره جنگ کای دای حکم ذکر کای یو قسم هغه مشرکان دي چې دای سره عهد شوی دای سره مذاکرات او مواهادات شوی هغه ځان په و قسم دي یو ا غدې چې دا غي سره واده شوي دا وپای کې وقت مقرر دی یا دوه میاشتې یا کالو یا دوه یو ا قسم معاهدین مشرکین دي چې واده سره شوي او وخت یې نه نه مقررو سالورم قسم مشرکان چې اغي تانه امن طلب کو دا سالور واړه قسم دې سوره توبه کې ذکر کيو او دا هر دور پر لګي هر دور کې کم کافر تا سره جنګږ ستا ایزه تخلی ستا د مسلمانانو زه تلی ستا د مسلمانانو د ځانو زه تلی دا نهجر ته دا, دا گزاره او گزارا اوګزاره به او سره کې نه سره به جنکې د محار بینو هوکم دکر آیت نمبر ش د کې کم تا سره جنگ کويقاتیلووهم ی عذب ووم الله او قاتلهم يعذبهم الله قاتلهم قتال كوي دي سرا قاتلهم جغل او کې کفار سرا تاسو را جنګي او تو سره جنگ کا دویم هغه قسم مشرکین چې دا غي سره وخت ټارګټ شوی دی چې دا غي سره وخت مقرر دی چې دونو وخت بدمن مېاس کې جنگ نې یو دا حکم ذکر کوي آیت نمبر چار إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ااې سره خپل وخت مقرر ته غوړې ااې سره خپل وخت مقرر اغه تاته غوړې اغه پورې وسره جنگ مکوي درېم کسم اغه مشرکان دی چې ااې سره غوړې آہد شوے دی چې جنگ بناکو وقت پاکی مقرر نہ دے دائی حکم ذکر کئی آیت نمبر دو کی فسیحو فی الاردوی اربا تاشخور فسیحو فی الاردوی اربا تاشخور ایتا سلور میں آشتی سلور میں آشتی محلت و تورکے وی سلور میں آشتی پس بگورو بیا او سلورم کسم آغا دی کہ اغی امن طلب کو مشرکان دی او اغی کمزوری شوتان امن طلب کو اغج کرکیش پگم نمبر آیات کی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَا فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَا كَلَامَ اللَّهُ کيو تند مشرکان مشرکانو تا نه امن طلب کو امن ولا ورکا دا مشرکان او کس مې ذکر کو نمبر 1 اغه چې تا سره جنگ کړي دای حکم تو سره جنگ وکا دویم قسم اغه چې دایي سره واده شويره نو که وخت پکې مقرر دی اغه وخت یو ګوره که وخت نه دی مقرر سلور میاشته ولا مهلت ورکا او سلورم چې امنی طلب کو نو امن ولا ورکا د دې صورتو اې ابتداء کې بسم الله نن د لیکل شوې دا غو مفسرین غن ذکر کوي چونکو قرآنی کریم ډیرش کال کې لګ لګ نازل شوی دی چې کله بجبریلی امین راتلو هغه نبی صلی الله و سلام توې د ان کی صورت او د دې د حساب د ان سره لګوي او نبی سات سلام ملګو ته بیا دیر بسم لای کې کې دای کې ک دا یتونولی کې او دا س توبا د اخی ستونو نهدي نبی د سات سلام صاحابو ته دا او نوې چېې سره تا اوس کې او بیا نبی د سرات اسلام وفاات شو نو حضرت عثمان رضی الله او طرانو چې جاینو د قرورآ کې دی اغم او سره اودي کله یو وجد بازوئی دا سورت توبہ دا دا سورت انفال جز دی دا دا غیی صدا ذکر پاکی بسم اللہ نشتاو بازوئی په بسم اللہ کی امان دی او په دی سورت کے براعت دی نزکر پاکی بسم اللہ انہلی شو براعت من الله دا دی سورت یونم دی سور توبہ یونم دی سورت براعت دو یو نومري سوره موشردا په دې سورته کې اعلان بایکاټ دي په صورت سورته کې دسو غزوات او تذکرام شول دي په دې کې دسو غزوات او تذکرام شول دي دایر واقعات احکام عم په ذکر شوي دي په صورت سورته کې تذکرات د فتح مکه د غزوه حنین د تبوک دام شول دي پس نو حجری کې قبایل او عربو عرب سره موحده شوه نو په دقه آ... په نحم حجره باندې دا هغه موحدي دا ختمي دو اعلان نبی رسول سلام صحابه ته ویچ تاسو لدی موحدي دا, دا ختمي دو اعلانو کې ځکه پسنچی حجری کې چې کله نبی رسول الله تطوع عمره کولا نو قریش نو پر خودي مقام بیا بیا شوا او مقام هدبیه کې بیا س هاوشه او د س میعاد ل کاله مکره شوي وه چې ل کاله به دا موهدوي لس کاله به تاسو او کې ګم شارایید کې خودلی شو او هغه بیا د هغوی په بندې کول د مشرقا ته ډیر زیات سختی په کې ته راغلیله ځکه ډیر کسانو اسلام قبول کو نهبیر اسلام واپس را وولږ لکه بژدلله بیا الله تارن کې نور صاح به ليخوا مشرکان تاریخو تراتلنه غیبه لار کې ډیره شو بیا کله بعده مشرکانو قافلیت له به لټکول بیا اسراینه به اصلاح غستار څخه به کول اغیرا ال ادا رسول خیر دی پرې دوا او موحد به خیر دی ماتکو براءه من الله و رسوله براءه اعلان بایکات من الله د طرف الله نا وَرَسُولِهِ او د طرفه د رسول د الله نام الَّذِينَ هَاكَسَنُوا تَأَهُتم مِنَ الْمُشْرِكِينَ چې لمز ور سره کړي تاسو د مشرکانو نا چې القبيله بني دومره او بني کنانه و قولوا لهم دله تاسو وایې فسيحو في الارض 14 خر فسيحو او ګردې پمځکې سلور لور میاشتي شوال ذي قازاز الحج ومحرم واعلموا بوئشه انكم غير موجز الا جن تا سوقم زوري كونكي الله لرا وان الله مغذل كافرين يكينا الله رسولا كونكي دي کافرانو لرام واذان من الله ورسوله او دا اعلان ده طرف ده لنا او دا پیغمبر دا اللانا ایلن ناسی خلکتا طولو خلکتا دا ایلان دی پکم آرادا یوم الحج الاکبر پا حج اکبر بانده حج اکبر او رز دا یوم النهر توی یوم الحج الاکبر باید خلکوی چی پکم آراز بانده اغا یوم النهر اغا رز دا جمی دی تا حج اکبر وی دا غلط خبر دا امری تا حج اصغر ویو او دی حج تا حج اکبر ویو وازان من الله ورسوله او اعلان دی دا در طرف دا اللہ و دا رسول اللہ اللہ را طرفنا الانناس خلق تا فرز دا حج اکبر ان الله بریم من المشرکین ورسوله ان اللہ بریم من المشرکین کوا رسولی و رسولی هې دی وینو ګننګار شخه کوا رسولی هې دی وې نو معنا بیا بدلي کی چې الله نعوذ بالله الله پاک بیزاره د مشرکانو نن هم د پیغمبر نن بیزار دي په دی دی کې شارزه دا علم النحو د علومه هغه اهمیته چې علم النحو ډېر اهم علم دی کتل دا قواعد نی معلومه بها رسولو په زېره رسولی هې وې کله برسوله وې دا مفعول و دا منصوب و دا مرفوع و دا مجرور پرق بنشه کوله بیا بیا مانا که دیر پرق رازی ان اللہ بریم من المشرکین یکنان اللہ بیزار دے دا مشرکانونا او رسول دا اللہم بیزار دی د مشرکانونا فا ان طورتم کتاسو تو بوستا فا هو خیر لکم دا بتاسو لغوریا و ان تولیتم کتاسو رو گردانی کوئی مو پو شيء ان کوم غیر موجز الله چې تاسو کمزوری کوونکلله لرا و بسشرله نه کفرو او زیې ورکه کسانو ته چې کفرې کړی ب عذاب علیم پاضاب در